«А де ти зараз?» «В аеропорту Сантьяго де Челі». «Гаразд», – апатично промовила Аліна. «Прилетиш тоді, подзвониш». Тимур не зміг прочитати, що ховається за її холодним тоном. І ще грошей не буде». «Яких грошей?» «Мені не заплатили». «Що?» «У панцирі показної байдужості з'явилася тріщина. Я не мав можливості написати, бо мене усіх нас утримували, як у тюрмі. Потім усе пішло шкираберть. Я радію, що живим лишився. Про обіцяну платню можеш забути. Я вертаюся без грошей. Взагалі. Аліна пригадала мамині слова. Він і не їхав нікуди, я певна. Зараз, мабуть, валяється в обмінку з якою льондрою. ти брешеш. «Де ти був увесь цей час?» Тимур не стримався. Повів мишею і натиснув на кнопку зображенням відеокамери, вімкнувши відео. На екрані Аліниного ноутбука з'явили зображення зони відправлення аеропорту Артура Маріно Бенітес. Перед камерою засигло обличчя Тимура. Запалі щоки. Засохла до бурої кірки кров, Порепані губи, синці під очима. Я не брешу. Ти, ти, що з тобою сталося? Хто це зробив? Ти не повіриш, але це боти. Що? Які боти? Чому ти не можеш розповісти все, як є? Будь ласка, Тимур, я все зрозумію. Тимура замолоїла від злості. Йому закортіло розкричатися на неї. Хотілося обзивати найгіршими словами, загорлати на все горло, ти тупа курка, хрена ти не зрозумієш. Мені довелося вбити невинну жінку, і це не був самозахист, бо вона не могла зашкодити мені. Бажання зірватись було непереборним. Хлопець стримався. Він сам не знав, як але прибуркав себе. Ти все ще чекаєш мене? Звісно, я тебе чекаю. Я читав твій лист, той, що останній. Прочитав два дні тому. Аліна не стрималась і кокетливо всміхнулася. Нічого не було, я просто злилась на тебе. Ми ще про це поговоримо. Тимур не збирався промовляти ці слова аж так грубо. Він сам собі здивувався. Відтак зрозумів, що після атакамської історії ніколи не стане таким, як раніше, і навряд чи колись позбудеться сталевих ноток і різкості в голосі. А ще він раптом усвідомив, що ніколи не захоче дітей. Принаймні точно не сина. Він просто спати не зможе, коли Хлопчик досягне 12-річного віку. «Нема про що говорити, – м'яко промовила дівчина. – Я люблю тебе. Хоч ти й козел, яких ще пошукати, і щоб ти знав, це було твоє останнє відрядження. Перед наступним тобі доведеться просити розлучення, і я тоді затягаю тебе по...» Тимуру не хотілося її слухати. Він хотів її бачити. Але не чути. Тоді чекай мене. Завтра я буду. І розірвав звязок. Середа, 2 вересня, 16:42. Міжнародний аеропорт Артуро Маріно Бенітіс. Ріно причеविला до гейту номер 21. Проводжати Тимура Лауру. Зовсім скоро рейсом АФ-401 авіакомпанії Айр Франсе», Француженка та Українець відправлялись до Парижа. Виліт був запланований на 17.30. На табло. Праворуч від основних воріт Гейту блимали номер рейсу та яскравий підпис АФ-401, Буардінг. Попереду на них чекало 13 виснажливих годин польоту через Атлантику. Найдовше доведеться добиратися Тимуру. В аеропорту Парижа він пересідатиме на рітак міжнародних авіаліній України. Рейс ПС-9282, котрий о 12.35 вирушить до Києва. Сам хетхантер о 18.25 летів до Сан-Паулу. У Бразилії він мусив почекати три години, після чого лайнером Airbus A340 авіакомпанії Soch Africa Airways Фламандського перевізника Південно-Африканської республіки попрямує до Йоханнесбурга. Для того, щоб потрапити на посадку на рейс до Сан-Паулу, Хетхантеру доведеться перейти з терміналу І в термінал Д. Утім, велетень мав достатньо часу. Поранення Лаури і Тимура помалу загоювалися. Попри це, як опіки француженки, так і колоритний візерунок з подряпин на обличчі українця все ще впадали в очі. Пасажири, що вишихувалися у чергу біля гейту номер 21, час від часу кидали на них занепокоєні погляди. Хлопець і дівчина справляли враження людей, які усюди тягнуть за собою Здоровенний мішок із проблемами. В принципі, таке припущення було недалеким від істини. Лавури й чоловіки затримались біля кінця черги. Ніхто не знав, із чого почати. Добре, нарешті звалася дівчина. Нам пора завантажуватися. Ага, глухо підтакнув амбал гарного польоту. І тобі, рино, сказав Тимур, дякую. Українець простягнув йому руку. Хотілося б сказати щось на зразок, було приємно познайомитись, але після всього іноді, здається, ще краще б ми ніколи не бачилися. Хідкантер посміхнувся і потиснув правицю Тимура. Попустись, Фелла, все позаду і забудь. Думаю, вам не варто нагадувати, тримаємо язики за зубами. Нікому ані слова, навіть рідним. Звісно, погодилась Лаура, про що мова? На табло спалахнуло фінал. Працівниця Челійського офісу Айрфансе скликала останніх пасажирів. Це останній заклик. Усі, хто зареєструвався на рейс АФ-401 – Компанія Аер Франце» до Парижа, будь ласка, пройдіть до гейту номер 21». «Окей». Ріно ляснув Лауру по плечі. «Шуруйте». Бувай, Ріно». «Бувайте». Лаури і Тимур попрямували до входу в рукав, що вів до білосніжного «Боїнг-777-228ЕР». Амбал задумливо проваджав їх очима. Ліворуч від «Хетхантера» працював телевізор. Канал BBC World News Дектор розказувала про звіряче вбивство 11 селян у Болівії. Ріно невважно дослухався. Місцева влада доповідає про 11 загиблих на південному заході Болівії. Жертвами розбійного нападу стали жителі гірського селища у юні. Увечері 1 вересня двоє підлітків Увірвалися в приміщення супермаркету. Нападники без попередження накинулися на болівійців, які знаходилися в магазині. Від ударів примітивними кам'яними знаряддями дев'ять чоловік загинуло на місці. Двоє померли пізніше в лікарні. За свідченням очевидців, яким вдалося врятуватися під час нападу, юні нападники були близнюками. Ріно раптом відчув, що підлога під ним палає. Він не хотів, але якась сила примусила повернути голову. Вся увага зазарядилась на новинах. Диктор провадила далі. Мали виразну європейську зовнішність, хоча поводилося, цитую, подикунськи агресивно. Близнюки взяли з собою теплий одяг, продукти харчування – і зникли в невідомому напрямку. Поліція департаменту Потоцьці сформувала фоторобит підозрюваних. Далі Хетхантер не чув жодного слова. Побачене оглушили його. З екрану на велетня дивилися два акуратно вималювані боти, Той самий вирячкуватий віроз очей, гострі вилиці. Запущене світле волосся голі по пояс. Тимур і Лаура, придівивши посадочні талони, минули пропускну стійку. Перед тим, як пірнути в рукав, Тимур озирнувся. Ріно стояв, зійнявши руку і розкривши рота. Амбал ледве не закричав. Якусь мить він вагався. Подумав, що треба їх зупинити. Вони не закінчили. Вони... Українець помахав південно -африканцю. Секунду ріно стояв нерухомо, мов пам'ятник, простягаючи праву руку вгору і вперед. Тимур, примітивши вираз здивування, заледве не переляку на обличчі хетхантера, зацікавлено вигнув брову. А тоді Ріно пересилив себе і махнув у відповідь. Вичувати посмішку йому не вдалося. Тимур Коршах і Лаура Дюпре зникли в рукаві. Рінохетхантер крутнувся і закрокував геть із терміналу. Ледь не побіг, без перестанку видаючи немов подряпана платівка. Фак, фак, фак. 30 січня 2011 27 лютого, 2012-го. Кадір, Рівне, півострів Халкидіки, Київ, Луанда, Людеріц, Національний парк Етоша, Вінхук, Київ. Після мова автора не пам'ятаю точно, коли зародилася задумка цього роману. Остаточна ідея написати бот кристалізувалася зимою 2010-2011 років, більшу частину якої я провів у Сахарі. Хоча і в цьому я абсолютно певен, окремі розмиті і невразні образи ми готіли в моїй голові ще задовго до того, як я створив на комп'ютері директорію під назвою Бот і почав збирати матеріал для книги. Вони закралися у підсвідомість улітку 2009-го, коли я вперше потрапив до Атаками, найсухішої пустелі на планеті Земля. Звідтоді? тоді ці образи часом навідували мене у снах, здебільшого недобрих снах. Я вагався, трохи боявся починати. Знав, що роман буде немалим, я передбачав, що буде вельми непросто зібрати докупи моторошні картинки, які ночами вовтузилися в мозку у маленькі, але наполегливі черв'ячки. Мало визріти для написання книги. Часом потрібен потужний штурхан, щоб примусити себе почати роботу. Проте ідея не відпускала мене, і в січні 2011-го такі причини з'явилися. По-перше, я дописав «Любов і піранді» автобіографічну книгу про Манди Бразилію і мусив почати щось нове. Це, в принципі, очевидно, а другою причиною стала Сахара. Після поневірянь по Близькому Сходу мої стосунки з арабами сягнули якогось нового рівня, я перестав з ними спілкуватися. Я переїжджав з однієї оази до іншої, тримаючись осібно і ні з ким не розмовляючи за винятком випадків, коли це дійсно було необхідно. Перебуваючи на самоті, я мав достатньо часу, щоб подумати над фабулою. Крім того, у подорожі зі мною був мій пакетбук, і навіть в Сахарі, в одній з тих забутих богом Оаз, ховаючись в затінку пальмового гаю, я прочитав роман Майкла Крайтона Рі. Події в книзі Крайтона, хоча вони й не мають прямого стосунку до бота, також відбуваються в пустелі в штаті Невада на південному заході США». Перше читаючи книгу, я відчував справжній страх. Не знаю, чи я в тому заслуга батька технотрилерів Майкла Крайтона, чи незворушно безмежжя Сахари. Проте факт залишається фактом. Суміш напружених епізодів з рою і пейзажів реальної пустелі активувала вулкан моєї уяви. Я бачив наїву події з майбутньої книги, перша зустріч з ботом, малюк з начепленим людським обличчям, розстріл ботів хетхантером тощо. За задумом, події мали відбуватися в лабораторії, котра опиняється відрізаної від решти світу.